Най буде, як при панщині, надіть ка мені земля, коли все, що вона дає, забираєте. Робіть панщину, кольки б вас кололи, який я маю зиск із землі? Який? І знову губи її знесилено затремтіли, тіло підломлювалося, як ціп, здавалося, Параска зараз упаде і більше не зведеться. Але де та сила видобувалася з неї? Що з того, що поле вважається нашим? Питала вона, похнюпившись «Щороку підчищають як не одні, то другі, то треті Що з того, людоньки? Гоніть на панщину Не хочу поля, могили моєї тяжкої Наказ, матінко, наказ!» На ходу кидав якийсь м'якосердний вояк «Держава, матінко, держава погибає А щоб вона вам колом із грішного місця вилізла?» Накинулася паразка, мов жалена Валка перекотилася на наш кут. Лева диха спровадила мене в городи. Уздрять хлопа на оборі, то почнуть шукати. «Іди, іди собі кудись». Чушим і недобрим був її голос, а з лиця страх зігнав останні краплини крові. Я рушив відталою стежкою до Дністра. Чоботи облипли землею, я зупинився у ваганні, думаючи, чи не піти мені до бункера. Та раптом на загатиному подвір'ї гримнув постріл. Щось заянчало. Через мить, волочачи задні ноги і швидко, п'яно перебираючи передніми, городом заглокупував їх ясно гнідий загатин лиско. Роздираючи живіт об штурпаки гостро зжатого соняшника, пес проскочив мимо мене і бахнувся в річку. По воді пішли кола, захитали би стрину. Та плесо знову вирівнялося і лагідно всміхнулося небесам. У житті хвиля добігає до окраїн, накопичуючи в своїх горбах злобу і жорстокість. Тому на окраїнах більше грізні боротьби і більше зрушень, які сприяють народженню хвилі протидії. Лисков виринув, шалено працюючи лапами і прищуливши вуха, він пустився було до берега, але тут була людина. Він коротко блиснув на мене запотілими очима, і його покинули останні сили. Насунулася крижина. Легко торкнувшись собачої голови, підім'яла її під своє холодне тіло. Я повернув до загатаного тину. На оборі стояв гамір. Його покривав пронизливий калинин вереск, ніби її різали. У мене від цього крику – відбирало руки й ноги. Низькорослий бородатий чоловічок в австрійській шинелі заломив калині назад руки і тримав її посеред обори, абсолютно не звертаючи увагу на те, що діється навколо. Калина пручала його широким жіночим задом, фацакала ногами і репетувала на весь кут. На розі хати стояв, зіпершись на стіну, загата і байдуже дивився, як виносять мішки із біжжям. Я підступив до бородача. Між його пересохлими губами запаклася зла посмішка. "Відпусти жінку", сказав я. З калининого рота текла густа біла піна. "Не ламай же ти її рук, ради бога", повторив я. "Та же б'ється", оскалився бородатий. "Відпусти". Він озвіріло зиркнув на мене, майже такими же безтямними, як у Калини очима. «На!» – жбурнув її на мене. «Сам тримай! Щоб не казав, що я кат!» Нервова напруга передається. І Калина, і Бородатий були близькі до запаморочення, і всі їх душевні і фізичні сили зосередилися навколо двох очевидних фактів. «Забирають зерно. Ми не маємо права забирати». У нестямі калина вхопилася за вологи моєї шинелі і з божевільною цупкістю стала мене термосити. А бачиш, зловтішно скривився бородатий. Бачу. Я одірвав калинені руки і рвонувся до нього. У моїй голові машинально спрацював присипаний сміттям часу досвід. Через отаких найбільше біди. Навперемі мені кинувся Федір. Узявши мене за залізні обійми і піднявши над землею, він спокійно заглянув у вічі. «Ти що повсюду? Не дурій, не пора!»